وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار ما شر المسلمين جمع الجمعة رحيمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى بفر من ممرنته kepada setiap muslim dan muslimah قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح wa khairum mimma yajma'un katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira sesungguhnya kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala dunia yang kalian kumpulkan di dalam ayat yang agung ini terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan muslimah untuk bergembira terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan rahmat Allah sangatlah banyak kepada kita umat Islam. Di antaranya sebagaimana yang ditakshirkan di dalam ayat ini oleh sejumlah ahli tafsir adalah keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Puasa Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat. Suatu bulan khusus yang diberikan untuk mereka dalam rangka menjalankan berbagai ibadah. Dan dengannya mereka memperoleh berbagai keutamaan, berbagai pahala, berbagai derajat dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari bergembira terhadap rahmat dan kebaikan Allah dan keutamaan Allah. Adalah seorang hamba mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala: Walau laa dafu Allahin nas baa'ahum bba'ab, la fasadaatil ardh. Walakin Allah doo fadl ala alaamin. Andai kata bukan kerana Allah menjadikan sebagian manusia menolak sebagian yang lainnya, menghalangi kerusakan manusia yang lainnya, sungguh akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya kepada alam semesta. Adanya kepemimpinan di tengah manusia. Adanya pemerintahan yang berkuasa di dalam sebuah negeri. Itu adalah salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan adanya pemimpin tersebut yang didengar dan ditaati. Yang menjadi panutan dan acuan. Di dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan umum di tengah kaum muslimin. Akan menyebabkan hati bersatu di atas kebaikan. Akan mempersedikit silam pendapat. Karena itulah. Dari kautaman dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat islam. Kita diperintah. Agar supaya memasuki bulan ramadhan. Dengan cara melihat hilal di bulan ramadhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyashum." Baran siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, hendaknya dia berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30." Berpuasalah kalian kerana melihat hilal dan berbuka lah kalian kerana melihat hilal barang siapa yang mendung terhadapnya maka sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi 30 hari. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub asyharu hakada wa hakada wa hakada." kata beliau sesungguhnya kami adalah ummat yang ummiyah. kami tidak menghitung dan kami tidak pula menghisap bulan itu begini begini dan begini Di kali yang ketiga beliau melipat ibu jarinya yakni bahawa bulan itu 29 hari kemudian beliau berkata lagi bulan itu begini begini dan begini yakni bulan itu 30 hari Maka hadit-hadit ini menunjukkan bahawa di dalam syariat Islam penentuan masuknya bulan, apakah itu bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan, ditentukan dengan dua hal. Tidak ada cara yang ketiga. Hanya dua jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang pertama adalah dengan melihat hilal. Setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29, apabila hilal terlihat Maka malam hari itu sudah mulai terhitung awal bulan tanggal 1 di awal bulan. Apabila hilal tidak terlihat pada malam itu, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari dan lusanya otomatis masuk tanggal 1 di awal bulan. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW terus diwarisi oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga abad ketiga. Tidak ada silang pendapat. Kemudian setelah abad ketiga, ada sebagian orang yang membolehkan bagi siapa yang memiliki keahlian di dalam hisab untuk menghitung bulan itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Apalagi dia umumkan kepada manusia membuat keributan di tengah manusia. Tapi Pembolehan untuk dirinya sendiri dan pembolehannya tersebut di kala mendung, bukan di kala cuaca terang dan matahari bisa dilihat saat dia terbenar. Ini pun pendapat yang muncul setelah abad ketiga dihitung oleh para ulama sebagai kaulun syadun, pendapat yang aneh dan ganjil dan dianggap menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena itu siapa yang berpendapat dengan masuknya bulan Ramadhan menggunakan metode hisab, maka dia telah mengumpulkan empat kerusakan. Kerusakan yang pertama dia telah menyalahi ayat Al Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerusakan yang kedua dia telah membuang jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah hanya menjelaskan penentuan masuknya bulan dengan melihat hilal. Kalau terlihat maka berpuasa. Kalau tidak maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila jalan Nabi ini ditinggalkan Dengan menggunakan ilmu hisab, Maka ini adalah kerusakan yang kedua Kemudian kerusakan yang ketiga Dia telah menyelisihi Kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW Dan kerusakan yang keempat Dia telah menyelisihi Kesepakatan para ulama Walaupun dinukil sebagian Ada yang menyelisihi Namun nukilan-nukilan tersebut adalah tanda tanya besar di tengah para ulama dan telah dijelaskan sejumlah para ulama menukil kesepakatan bahawa tidak ada silam pendapat tentang tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya bulan. Kaum muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengumpulkan empat kerusakan tersebut? Maka dia hendaknya bersiap dengan ancaman di dalam, dalam firman Allah SWT. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-hudaa wa yattabi' ghaira sabiilil mu'minin nu'allihima ma tawalla barangsiapa yang durhaka kepada ar-rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin maka kami akan membiarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali kemudian perlu diketahui bahawa penentuan masuk dan keluarnya bulan penentuan berkaitan dengan puasa berbuka idul fitri, idul adha pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan adhan qamat, jumat, solat lima waktu solat berjamaah seluruh hal tersebut dari wewenang pemerintah tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Dari dahulu hingga hari ini. Karena itu. Di mana keberadaan suatu kaum. Yang mereka pada setiap tahunnya. Menyelisihi manusia di dalam hal ini. Pada setiap tahunnya. Membuat keributan di tengah manusia. Dengan menggunakan ilmu hisab. Dan membuat keadaan dan kondisi kaum muslimin. Terpecah di dalam puasanya. Tidakkah mereka mengingat. Bahawa ketentuan puasa. Siapapun yang berpendapat. Dengan suatu pendapat yang benar. Walaupun misalnya dia memegang pendapat. Bahawa rukyat hilal di suatu negeri adalah rukyat bagi negeri yang lainnya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Di Saudi Arabia, di Yaman, di Qatar, di Jordan. Mereka sudah melihat hilal. Bagi sebagian ulama, siapa yang melihat hilal di sebuah negeri. Maka itu rukyat bagi negeri yang lainnya. Ini adalah pendapat. Merupakan pendapat yang kuat. Namun hukum ini berlaku apabila kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin saja di seluruh belahan bumi ini. Adapun di kondisi sekarang ini, negeri-negeri kaum muslimin setiap pada negeri tersebut ada pemimpinnya masing-masing. Maka hukum tersebut hendaknya dialihkan kepada pendapat yang lain. Dialihkan kepada pendapat yang lain bahawa setiap negeri dia mengikuti masuk dan keluarnya bulan itu sesuai dengan keputusan dan ketentuan. Pada pemerintah hanya terendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Huraira r.a. Al saumu yoma tsuumin, wal fitru yoma tsfitiron, wal abha yoma tuzhakun. Puasa itu adalah hari yang mana kalian berpuasa. Berbuka itu adalah hari yang kalian itu berbuka. Dan Idul Abha itu adalah hari yang kalian itu berkurban. Hari yang kalian Berpuasa, berbuka dan berkorban. Maksudnya kalian kaum muslimin seluruhnya. Kata itu Imam At Tirmidhi setelah meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata bahawa. Sebagian ulama menafsirkan. Bahawa makna hadis ini. Puasa dan berbuka adalah bersama jamaah. Dan bersama kebanyakan manusia. Bersama kebanyakan manusia. Maka dikala pemerintah telah menetapkan. Bahawa tanggal 1 Ramadhan adalah jatuhnya besok pada hari Sabtu Kerana kemarin telah di periksa hilal di seluruh titik di Indonesia tidak tampak hilal tersebut maka diikmal menjadi 30 hari diikmal menjadi 30 hari keputusan ini adalah keputusan yang sesuai dengan syariat berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seorang muslim keluar darinya apalagi sebagian manusia senang membuat keributan di dalam halian seperti ini, membuat perselisihan dan perpecahan di tengah manusia. Kaum muslimin, jumaat rahimani wa rahimakumullah. Dari bentuk kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan puasa tersebut bersama kebanyakan manusia dan dari bentuk kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang muslim dan muslimah bergembira untuk berpuasa Ramadan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang takut ia mendapati bulan Ramadan tersebut dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni, hati yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan keluasan kesempatan dan diberi umur untuk mendapati bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudallilnas wa bayinatin minal huda walfurqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an di dalamnya terdapat petunjuk dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadhan, futihat abwaabul jannah wa ghulqit abwaabul naar wa Apabila Ramadhan telah datang, maka telah dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan telah dibelenggu. Para syaitan telah dibelenggu dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, "Man shoma Ramadhana Imanan wahtisaban Gufiralahu ma taqadama min zambih Baran siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Dalam keadaan beriman dan mengharap pahala Akan diampuni Apa yang telah lalu dari dosanya Waman qama Ramadhan Imanan wahtisaban Gufiralahu ma taqadama min zambih Baran siapa yang melakukan qiyam Salat malam di bulan Ramadhan Dalam keadaan Beriman dan mengharapkan pahala Maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya waman qama leilat al-qadiri imanan wahtisaban gufiralahu ma taqadama min zambih barang siapa yang melakukan solat melakukan qiyam di malam leilat al dan leilat al itu hanya ada di bulan Ramadan, pasti akan diampuni dosanya apa yang telah lalu dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila juma'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffarat lima bainana baytun bil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat menuju kepada Jumat berikutnya, Ramadhan kepada Ramadhan berikutnya adalah penggugur dosa-dosa. Adalah penggugur dosa-dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Dan puasa Ramadan ini adalah salah satu dari simbol Islam yang agung, rukun Islam yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajil baiti wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun dia atas pondasi. Syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat Mengeluarkan zakat. Melakukan haji ke baitullah Dan berpuasa di bulan Ramadan. Kau muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa hadith yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan secara khusus. Dan puasa itu sendiri adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung. Di dalam syariat kita. Dia adalah penggugur dosa. Puasa adalah hal yang menjamin kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat dan puasa terdapat di dalamnya pahala yang tidak ada batasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amali ibn adam yudhaafu alhasanatu ashra amsalha ila 700 di'f sesungguhnya amalan anak adam itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat Qalallahu azza wa jalla illa al saum, fainahu li, wa ana ajizi bihi yadau shawatuh wa taamuh min ajli. Allah azza wa jalla berfirman kecuali puasa. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Dan aku sendiri akan memberi pahala khusus untuknya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Kemudian Rasulullah menegaskan walisa ini parhatan. Parhatun inda fitrihi. Wabarhatun indalika ya Robbihi. Bagi siapa yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Bergembira saat berbuka, kerana dia melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiatnya seorang manusia yang telah, yang telah menyelesaikan suatu ibadah yang sangat agung. Bergembira saat berbuka, kerana di waktu berbuka tersebut ada doa yang mustajabah dan bergembira saat berbuka, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadits Abu Umaiyyah yang diriwayatkan oleh Muhammad, Inna Lillahi Inna Kulli Fitrin Utqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu berbuka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan berbuka ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kegembiraan yang telah dipastikan. karena itu adalah sorga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang tidak pernah terlukiskan dan tidak bisa dinilai dengan segala hal yang pernah kita ketahui dari kehidupan dunia ini. Kau muslimin cuma jumat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan keagungan dan keutamaan bulan Ramadhan ini. Pastikan bahwa kita semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharapkan kebaikan dan mengharapkan kemenangan di dalamnya. Barakah Allahul Iwalakum fil Qur'anil Alaihim. Wafani wa iyaqum bima fihi min al wa dikiril hakim. Watakaballahu minni wa min qum Innahu huwa samiul alim. Alhamdulillahiyal aishani. والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. كإن دهن بولا رمضان دنك أوتامانيا. Berbagai keutamaan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala padanya. Jangan sampai berlalu bersama kita dalam keadaan kita menyesali hari-hari yang telah berlalu itu. Karena itu di sini saya ingin ingatkan beberapa kaidah yang hendaknya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menyambut bulan yang agung ini. Dan menjalankan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadhan ini. Kaidah yang pertama adalah semangat di dalam ibadah. Mewujudkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah. Kerana itu adalah maksud dari puasa. Ya yuhalladina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alladina minqablikum laallakum tattaqun. Wahai orang -orang yang beriman... Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa perhatikan supaya kalian bertakwa maka ketakwaan hendaknya semakin besar dan semakin agung dengan keberadaan seorang hamba menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan ya dan dari sifat para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an Ulaikah yusari'un fi al-khairat, waid'oonana rabban wa rahba, wakanulana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu. Mewujudkan diri sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadhan. Hamba yang merupakan sebenar-benar hamba. Ini adalah salah satu maksud utama. Tujuan yang teragung. Dan semangat yang pasti akan membakar. Seorang muslim dan muslimah. Di dalam menegakkan berbagai kebaikan dan pahala. Di dalam, di dalam menjalani bulan Ramadhan ini. Kemudian yang kedua dari kaida yang ingin saya ingatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai, maka berdirilah tegaklah engkau melaksanakan ibadah. Dan kepada Rabb-mu hendaknya engkau selalu berharap. Kita telah menyelesaikan bulan Syakban dan di bulan Syakban banyak keutamaan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Iya. Karena itu, setelah menyelesaikan ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala Menganugerahkan kita dengan ibadah yang lebih agung. Dengan bulan Ramadhan. Dan di dalam bulan Ramadhan. Kita bisa menghidupkan dengan berbagai ibadah. Karena itu jangan letih dengan ibadah. Siapa yang sudah menegakkan sebuah ibadah. Ia selesai dari ibadah tersebut. Dia kembali berdiri. Bersiap untuk menghadapi ibadah yang lainnya. Demikianlah seorang hamba. Di dalam memanfaatkan hari-hari kehidupannya. Agar supaya... Selalu bermakna dan bisa berarti tak kalau ia menghadap kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang ketiga dari kaidah yang hendaknya diingat oleh setiap Muslim dan Muslimah di dalam menjalani bulan Ramadhan, bahwa bulan ini hendaknya dijadikan sebagai bulan yang menggugurkan dosa, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Mutiirmi di. Ragi ma'am furajil adrakhu Ramadhan, thumman salaha, fa lam yugfar lahuh. Sungguh, jika saurul laki yang didapati oleh bulan Ramadhan, kemudian dia tidak diampuni di dalam bulan tersebut. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadhan, tapi keberadaan diri kita sama di waktu-waktu yang lainnya. Bahkan, naudzubillah pada sebagian orang di bulan Ramadhan keberadaannya lebih jelek daripada hari-hari yang lainnya. Kerana itu masuklah di dalam bulan yang agung ini dengan hati yang mulia, dengan jiwa yang bersih, penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu Wataala, dengan linangan air mata mengharapkan pahala dan kebaikan Allah dan takut terhadap dosa dan kesalahan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wataala selalu, agar supaya melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bergembira. Dengan keutamaan dan rahmat Allah. Orang-orang yang meraih kemenangan. Di dalam bulan yang agung ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Memberi hidayah kepada kita semua. Menuju kepada hal yang paling dicintai. Dan paling diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk memasuki bulan Ramadan ini menjalankan puasa di dalamnya menjalankan solat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh kebaikan dan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang di atas ketaatan menjauhkan kita semua dari segala kejelekan amalan yang zahir maupun yang batin innahu waliu dhalika walqadiru alaih subhanakallahumma wabihamdik asyidu an la ilaha illa anta أشتغفرك وأتوب إليك أقول ما تسمعون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين